Nionde kassettens första sida. Röde orm av Franske Bengtsson. Toke nickade tankfullt och sa att han helst velat sitta i ro med sin kvinna ty det var varandra mycket till lags så som det också allt framgent förblivit. Men han kunde inte neka sina vänner hjälp ty därav skulle hans anseende kommit att lida. Han slöt sig därför genast till dem. Och därpå hade han efter en tid vid Gunnes bröllop med sin nya kvinna drabbats av ett argt missöde. En löjlighet, en skam och en olycka som valat honom svårt bekymmer och kostat många livet. Och det må ni veta, ni båda så han, att när jag nu säger hur det är med var må ni gärna skratta utan att jag far upp med vapen. Fast jag drept mer än en som bara dragit på munnen åt denna sak. Det som hände mig var detta att jag på kvällen gick drucken till hemlighuset- och somnade där jag satt- så som det hänt för många vid goda gillen. Och där blev jag stungen med spjut- av tvänne män som kryppit fram bakom väggen. Jag for högt i luften- med min sömnighet och mitt goda rus borta i blinken- och jag trodde att jag fått olivsår- och det trodde de båda männen också- till jag hörde dem skratta belåtet- när de sprang sin väg. Men de hade fumlat med spjuten- som kanske var långa i skaften på ett sånt ställe- så att jag slapp med ringare skador än jag trott Likväl fick jag ligga länge till sängs och på magen hela tiden Och ännu längre dröjde det innan jag åter återkunde sitta med nöje på bänken Av allt som hänt mig i mitt liv var detta det värsta Värre än att vara ruddarslav hos Andalusierna Då fick du aldrig fatt dem som stungit dig, sa Orm Jag fick dem fatt, sa Tocke de kunde inte berga sig utan skröt för sina kvinnor och den vägen kom det ut och blev känt i bygden. Alf och Steinar hette de, störska män av god släkt, brorsöner till Stor Stortrut som var styrman på Bärses skepp och som alltid skröt med att han på mödenet stammade från kung Alf, den kvinnokära av Möre. Jag fick veta det med det ännu låg med mina sår. Då gjorde jag ett löfte där jag låg, att jag varken skulle njuta öl eller kvinna förrän jag huggit dem döda. Och nu må ni tro mig eller ej, men det är löftet jag. Sedan jag kommit på fötter igen var jag ute efter dem varje dag. Till sist ville det sig väl för mig, en dag när de kom i land från fiske. Det var nära att jag fäll tårar av glädje när jag såg dem lägga i land. Och där stred vi med svärd på stranden tills jag fällde stenar. Då flydde den andra med mig efter. Det var ett vackert lopp, väl löpt av oss båda upp genom snor och betesmarker och fram över ängarna mot hans fäderne gård han var en snabbfotad man och sprang för sitt liv men för samma liv sprang jag och dessutom för att två av min skam och för den stora längtan jag hade att bli fri från mitt löfte ej långt från gården nådde jag honom när mitt hjärta var att sprängas och klöv honom till tänderna i skördefolks åsyn och aldrig har jag känt mig bättre till mods när han låg där framför mig jag gick ostörd hem, och drack öl hela dagen Och sa min kvinna att det värsta nu var över Men så väl var det inte Vad bekymmer kunde nu ha kvar Sedan du nått en så god hem, frågade Orm Folket i bygden, vänner som ovänner Kunde inte glömma hur jag fått mina sår sa Toke Och det var ingen enda på gycklet Jag trodde att min hem skulle göra slut på detta Sedan jag ensam dräp två i öppen strid Men därav märktes föga Mer än en gång fick jag och rödnäbba vänja män av mig att dra på munnen vid min åsyn. Men inte ens detta ville hjälpa. Och även det som kom med allvarlig min började väcka min ilska till jag visste vad de tänkte på. Jag gjorde en god visa om hur jag drept Alf och Steiner men jag fick snart veta att det fanns tre visor om hur jag fått mina sår och att folk i gården höll att skratta sig fördärvad åt dem. Då förstod jag att det aldrig mer kunde finnas trevnad för mig i min hembygd. Och med min kvinna och allt mitt drog jag upp genom de stora skogarna till Värent. Där hade jag släktingar, där köpte jag en gård sedan dess har jag levat nöjd där och är nu en rikare man än när jag kom dit för den goda skinnhandens skull. Och tre söner har jag, som alla ser ut att kunna bli goda män en gång och en dotter som friare kommer att slåss om när den tiden blir. Men om det missöde som drev mig från lister har jag aldrig öppnat min mun för någon. Endast för dig, Orm, och för dig, lille präst, har jag nu sagt det Därför att jag kan lita på att ingen annan får höra det av er Då skulle åter skrattet och gycklet börja Fast nu fyra år gått sedan denna olycka hände mig Orm sa att detta var en nöjsam berättelse Och att tok inte behövde hysa bekymmer för lösmyndhet från hans del Men jag skulle gärna vilja höra visorna som gjordes om dig, sa han Fast det är sant att ingen gärna framsäger nidviser om sig själv Fader Willivald tömde sitt stop och förklarade att en berättelse som denna om avundsjuka och fejd, om spjutstick här eller där, om hämnd och nidviser och annat dylikt, inte var av den sort som han hade stort nöje av att lyssna till vad nu en kunde tycka. Och det kan du bara förvisa dem, Tocke sa han, att jag inte löper med sladder om sånt. Jag har bättre ting att tala om. Men vore det nu så att något gott skulle kunna göras med dig Då skulle du vinna en lärdom av detta som hänt dig Så mycket vet jag om dig Både av vad jag såg i kungsgården och vad oren berättat om dig Att du alltid varit en karsk orädd man Munter till sinnes och säker på dig själv Och likväl När ett sådant missöde händer dig Som ger enfaldt folk något att skratta åt Blir du svag och hjärtängslig Så att du måste fly från din hembygd sedan du funnit att din armstyrka inte kan stäcka gycklet då har vi det bättre ställt, vi som är kristna. Du om vi är av rätt sort bekymrar vi oss inte om vad människor tycker utan endast om vad Gud tycker. Jag är en gammal man och min styrka räcker inte långt. Likväl är jag starkare än du. Du mig skrämmer ingen med yckel Och i mitt sinne vallas ingen oro av sånt. Den som har Gud bak ryggen viker inte för människors prat och slipper ängslas för deras grin och pladder. Där hör du förståndiga ord som tål att tänka på, sa Orm. Du ska veta, Tocke, att denne präst har mera vishet än både du och jag. Och att lyssna till hans råd är alltid gott. Nu märker jag att ölet börjar verka på er båda, sa Tocke, när ni kommer med sånt prat. Är det din tanke, lille präst, att du ska göra mig till kristen? Det är det, sa fader Willibald bestämt. Du tar mycket på dig, sa Tuk, och detta lär blir besvärligare än annat kristningsverk du sysslat med Det vore ingen skam för dig att bli kristen, sa Orm När du ser att jag blivit det Där har var inte min håg veknat, är heller min hand blivit svagare Och aldrig har jag behövt klaga över min lycka sedan en dag jag lät mig döpas Det må vara, sa Toke, men du är inte skinnhandlare som jag Ingen skindhandlare kan vara kristen i detta land. Det skulle väcka misstro hos alla de jag driver köpenskap med. Byter han sina gudar skulle vidarna säga. Vem kan du lita på honom i annat? Nej, nej. För vänskaps skull kan jag göra mycket för Jorm Och även för dig, lille präst. Men inte detta. Om Mira min kvinna, skulle bli som en rasande. Det har hon alltid jämt kvar från sitt hemland. Att hon hatar kristna över allting annat. Och i tycker tycke är hennes lynne varst nog som det är utan att jag gör det värre med sånt påfund. Därför är det fåfängt att du försöker med mig lille präst fast jag är din vän och tänker förbli det. Inte ens fader Willibald kunde finna någon god utväg ur denna klämma. Och Orm Jesper och sa att det var långt lidet på natten och tid att sova. Det skildes från token med mycket vänskap. Han och Orm prisade sin lycka att de återfunnit varandra och var ensam att det nu ofta skulle råkas i framtiden. Orm och fader Willibald gick tillbaka till sitt lägerställe. Där rådde frid och stillhet och i månskenet låg män snarkande under strimmor av blek rök från utbrunna eldar. Men en av Orms män satt vaken och lyfte på huvudet när de kom nära. Det har varit bud till er båda, sa han sömnigt. Där ser ni denna påse Ugglorna har skrikit ända sedan jag fick den Jag var vid bäcken för att dricka Och då kom en man från finvädigarnas läger Och frågade efter dig Orm Jag sa att du gått åt virdarnas håll Då slängde han påsen över bäcken Så att den föll vid mina fötter Och sa att detta var en hälsning till Orm på Gröning Och hans långnäste präst Jag frågade honom vad det fanns i påsen Kolhuven sa han Och därmed skrattade han och gick min tro är att det är annat och värre. Här är påsen och binslet är orört. Han satte påsen vid orums fötter och la sig ned och föll genast i sömn. Orm tittade med mörk min på påsen och så på prästen. Vi skakade på huvudet båda. Detta är något djävulskap, sa Fadde Wilbald. Annat kan det inte vara. Orm löste binslet och skälpte ut innehållet. För människor människohuvuden rullade fram på marken Och fader Vilvald föll på knä med ett rop Det rakade båda, sa han Kristi präster som mördats av hedningarna Hur kan människor förstånd till full och förstå Guds vilja När djävulen får glädjas åt sådant verk? Han såg närmare på de båda huvudena Och sträckte armarna mot himlen Jag känner dem, jag känner dem båda, sa han detta är fader Sebastian, väldig i fromhet som vår galne magister skulle lösa ur träldomen. Nu har Gud löst honom och satt honom högt i himlen bland heliga martyrer. Och detta är broder Nitar, Reims som en gång var med biskop Popp kung Harald. Han kom sedan till Skåne och blev aldrig mer avhörd. Han må ha hamnat i träldom han också. Jag känner igenom på hans öra. Han var alltid brinnande i anden och stor i sin nitälskan för den rätta läraren. Och en gång vid kejsarens hov fick han ena örat avbitet av en av kejsarinnan Teofanus munkar från Konstantinopel. Den stad som nordmän kallar Miklagård. När det kom till tvist med varandra om den heliga andes utgående. Han brukade säga att han givit sitt öra i kamp mot keteri. Och att han gärna gav sitt huvud i kamp mot hedendom. Och nu hade det blivit som han sa. Om detta är vad han önskade är ju väl, sa Orm. Men min tro är att finvedingarna inte gjort dessa gudsmän huvudlösa för att vara dem till lags hur heliga dem har varit. Och deras huvuden har de skickat för att vara oss både smällig och förtret. Detta är vår lön för att vi döpte östen och hans tvänemän och let om löpa istället för att drepa dem när vi hade dem fast. Det må du nu ångra lika mycket som jag. En god gärning är alltid god och ingenting att ångra vad den än för med sig, sa fader Willebald. Och dessa heliga huren ska jag begrava hemma i min kyrka. Det av dem ska mycken kraft komma. Det kommer en lukt från dem redan, sa orm mörkt. Men det kan vara att du har rätt. Och på fader Willebalds befallning hjälpte han till att samla gräs och lövrika kvistar som stoppades i påsen. Där lade med omsorg ned i båda huvuderna och knöt återbindslet. Tolfte kapitlet. Tinget vid Krakasten. Nästa morgon, sedan tolv mans nämnd valts av varje flock, virdars, göingars och finvedingars, gick det valda upp till de platser som av ålder var deras i halvkrets framför stenen och varje tolft för sig. Bakom dem höll sig menigheten för att lyssna till det visar männens ord. Virdarnas tolv satt i mitten och deras hövding reste sig först. Han hette Ugge, den stammande, Oars son. Han var en gammal man och hade namn om sig som visas i hela världen. Det hade alltid varit så med honom att han förmått tala endast med svårighet men alla var ensa om att han tänkte så mycket bättre. Och det berättades att hans vishet tydligt kunde märkas redan i hans unga dagar då han stundom suttit genom ett tre dagars ting utan att säga ett ord och endast då och då långsamt skakat på huvudet. Han gick nu fram till stenen och vände sig mot tingsmännen och talade. Kloka män, sa han, har nu möts här. Mycket kloka män, både från värent och Göinge och Finveden enligt federnas gamla sed. Detta är gott. Jag hälsar er och lyser fred över våra rådslut och må er klokhet bli till allas båtnad. Vi har kommit hit för att överlägga om fred. Så är det med människor att somliga tycker ett, andra tycker ett annat. Jag är gammal och har varit med om mycket och jag vet vad jag tycker. Jag tycker att fred är en god sak. Bättre än fejd, bättre än brännande, bättre än mandrop. Nu har fred rått mellan oss alla i tre hela år och ingen skada har kommit därav. Inte heller blir det till skada om denna fred får fortsätta. Det som har klagomål ska få dem hörda och dömda. Det som önskar döda varandra må göra det här vid stenen enligt tingets lag och sedvanja. Men fred är det bästa. Vidarna såg sig omkring när han slutade sitt tal tydde var stolta över sin hövding och hans vishet. Därpå reste sig göngarnas tingshövding. Han hette Zone den Synske. Och var så gammal att de två män som sötte honom närmast tog honom under armarna när han skulle resa sig. Men han stötte dem förtrytsamt ifrån sig och staplade raskt fram till stenen och ställde sig vid sidan av vuggen. Han var en högvuxen och knotig man, torr och krökt av ålder, med lång näsa och tunna stripor av spräckligt skägg. Och fast sensommarsjolen sken varmt i lugnt veder hade han på sig en knäsid skinnrock och en tjock luv av rävskinn. Han såg övermåttan klok ut och hans rykte var stort sedan länge. Alla kände till hans synskhet. Han kunde finna gömda skatter och se in i framtiden och spå olycka som skulle komma. Dessutom hade han varit gift sju gånger och hade 23 söner och 11 döttrar. Och det sades att han alltid strävade för att få jämnt tolvtal av båda sorter. För detta njöt han den största heder bland alla göingar. Även han lyste nu fred över tinget och han hade vackra ord att säga om göingarnas fridsamhet som var så stor att inte ett härnadståg mot virda eller finvedingar ägt rum på fyra hela år. Detta, sa han, kunde kanske av främlingar tydas till att lättja och veklighet hade börjat frodas bland göingar. Men den som tänkte så hade fel för sig, ty det var allt jämt lika redo som deras fäder att med skarpa äggar tillrättavisa en var som ville göra dem förfång så som nog kunde vittnas av en och annan som försökt. Men det vore fel att tro att en frid som rått kommer sig av det goda ordet haft med rik skörd, beten och frihet från boskapsdöd. Till den mätte göingen vore ingen sämre stridsman än en svultne, inte heller mjukare i lynnet, utan allt berodde på en enda sak, att kloka och förståndiga män fanns och att deras råd följts. Och så länge såna finns och blir lydda, sa han, Ska allt gås väl. Men det blir färre med åren. Och av dem som är att fullt lita på ser jag snart ingen här på tinget utom oss båda. Ugge och mig själv. Därför är det mera nödigt än någonsin att unga män i nämnderna som ännu inte har ett grått strå i sitt skägg lyssnar till oss och på så sätt lär något av den vishet som de ännu inte äger mycket av. Det är gott när det gamla får råda och när det unga förstår att deras eget förstånd är ringa. Som den tredje trädde nu finvedingarnas hövding fram och ställde sig bredvid de båda andra. Han hette Olav Sommarfågel och fast han ännu var helt ung hade han redan stort rykte. Han var en välväxt man, mörklagd och skarpögd och med stolthet i sitt skick. Han hade varit i Österled och tjänat både hos konungan i Kiv- och hos kejsaren i Miklagård Och han hade kommit hem med stor rikedom Namnet Sommarfågel hade lagts på honom vid hans hemkomst För den prakt och det sköna färger han alltid visade i sin klädedräkt. Han tyckte själv om detta namn Alla finvädningar, både nämndemännen och de som satt bakom dem Jublade nu högt när han gick fram Det han såg i sanning ut som en hövding Och när han stod bredvid de båda andra framför stenen Var skillnaden stor mellan honom och dem han bar en grön mantel sömmad med guldtråd och en klart blänkande hjälm av silver. Sedan också han lyst tingsfrid sa han att hans tilltro till gamla mäns vishet kanske inte var fullt så stor som deras egen. Gott förstånd trodde han kunde nog också finnas på annat håll och kanske mest där. Likväl vill han inte säga emot gamlingarna i att fred vore en god sak. Men alla borde betänka att fred numera blev allt svårare att hålla vid makt och detta mest på grund av den oro som nu här var började vållas av de kristna med deras ondska och mörka illslughet. Och jag vet vad jag talar om, så. när jag talar om de kristna. Det är känt av er alla att jag har varit fem år i Miklagård och tjänat till våra kejsarna där, Vasilius och Konstantin. Där fick jag se hur de kristna är i sin ondska. Även när det endast har varandra att vara illa med När de klipper de näsa och öron av varandra Med vassa tänger för ringa tings skull, Eller skär varandra till snöpingar Unga kvinnor, även de som är sköna Sätter de ofta in i stängda stenhus Och förbjuder dem att ha umgänge med män Och den som felar blir levande murad in i ett hål i stenväggen Och får själv dö där Stundom händer det att de tröttnar på sin kejsare Eller att han misshagar dem i sina påbud då tar det fast honom och hans söner och håller glödande järn tätt framför deras ansikten till deras ögon blinda. Allt detta gör det för sin kristendoms skull, till det håller för mindre orätt att lämlästa än att döda. Och av detta må ni förstå vad sorts människor det är. När de gör så mot varandra, hur skulle det inte fara fram mot oss som inte är kristna som det, om de väl får bli starka nog? En varm och därför tänka sig för i tid så att sådan fara kan bli mött innan den växer. Var vi inte alla nyss vittne till hur en kristen präst trängde sig fram till denna sten och valade mandrop här mitt bland virdarnas kvinnor? Han hade brakts hit av göingar, kanske ont uppsåt, och detta är en sak mellan dem och virdarna som inte rör oss finvädningar. Men säkert vore det väl om det blev bestämt här på tinget att alla kristna präster som kommer till göngar, virdar och finvädningar genast ska dräpas och inte längre hållas i livet som trälar, än mindre för att dra omkring och ostörda med sina konster och sitt prat. Det är därmed det mycket ofog avstyrras och god fred lättare kunna hållas vid makt. Så talade Olof Sommarfågel och många nickade betänksamt i hans ord. Han och de båda andra sattes sig nu på de tre hövdingastenarna som låg på gräsvallen framför Krakasten och tinget tog sin början. Det var sed att man tog upp sådana twister som äckte rum på tingsplatsen och magisten sak blev därför den första. Ugge krävde bort för den dödade styrkar och ville veta vem denne kristpräst tillhörde och vad han hade att göra på detta ting. Orm som satt i nämnden reste sig och svarade att prästen nog finge säga hans hur han vore en fri man och ingen träl. Och en fridsammare man får man leta efter länge, sa han. Han är ingen våldsman och det enda han förstår är att läsa skrifter och sjunga och ställa sig väl med kvinnor. Och hit hade han ett ärende som nu blivit förgäves. Orm berättade nu om magisten och hans ärende. Hur han sänds från Hedeby för att träda istället för en präst som hölls i träldom av finvädningarna men som nu dräpts av dem. Om detta kan det bli tal längre fram sa han. Men hur det gick till vid styrkars död därom och det vittna som såg det. Själv tror jag knappt att denne präst duger till dråp. Så nu den synskö tyckte nu också att vittnen borde höras. Men hur nu än må bli med denna sak sa han. Ja, där av ingen osämja vallas mellan virdar och göingar. Utan du, Ugge, ska döma ensam i detta mål. Mannen är utlänning och föga dugande och där till kristen. Därför blir det ringa saknad efter honom hur du nu än må döma. Och av oss göingar kan du inte kräva dråpsböter för vad som gjorts av en man som är en främling för oss. Nu hördes vittnen. Många hade sett styrkar stötta baklänges från stenen med ett högt skrik- men om ett slag träffat honom från stenens andra sida hade ingen sett. Inte ens Toke Grågullesson som satt i virdarnas tolft och som var den första som kom till platsen kunde säga något med visshet om detta. Men han förklarade att korset som kristprästen hållit i sina händer och som var i hans enda tillhygge var hopsatt av så klena pinnar att det visserligen skulle dukt gå till att döda en lus med men inte till att göra mycket åt en så seglivad gammal rev som styrkar. Han trodde därför att gubben halkat och brutit nacken i fallet. Men bäst besked om detta sa han visste kvinnorna som varit på platsen ifall det kunde vara sinnade att tala sanning. Ugge satt tankfull och sa till sist att det nog inte funnits annan råd än att höra vad kvinnorna hade att säga. Vidarnas kvinnor är fullgoda vittnen enligt vår gamla lag sa han hur ingen kan säga hur så kan ha blivit bestämt. Och det är sant att vi inte brukar släppa fram dem i onödan. Det att leta efter sanningen hos en man kan vara som att leta efter djöken i djupa skogen. Men att leta efter sanningen hos en kvinna är som att leta efter ekot av djökens rop. Men här är nu kvinnorna det enda som sett vad som hänt. Och dråp på präst på helig plats i en sak som bör dömas med omsorg. Må därför bli hörda. Kvinnorna hade hållit sig redo och kom nu fram, hela flocken på en gång både de unga som hoppat kring stenen och kärringarna som varit till hjälp Alla var i sin bästa utstyrsel med armringar och halskedjor och breda maljor och brokiga huvudok Det syntes skygga i början när det trädde fram mellan domar och nämnder Det hade magisten med sig, han såg eländig ut och hade händerna hopbundna och ett rep om halsen som ett par av kärringarna ledde honom i Liksom när det lett bockarna till stenen. Ett stort skratt från nämnder och menighet göd vid denna syn. Uggla huvudet på snö och kraftsade sig bak örat och såg på dem en bekymrad min. Han sa att det nu skulle tala om för honom hur det är tillgått vid styrkars död. Om deras fånger för ett dråpslag mot honom eller ej. Det borde säga vad som verkligen hänt och ingenting annat. Och det vore väl, sa han, om endast två eller tre ville vittna åt gången. Först var kvinnorna rädda för ljudet av sin egen röst och tislade med varandra hade svårt att få någon att börja. Men snart kom de igång och började vittna på allvar. Deras fånge, sa de, hade gått fram mot stenen och ropat högt och slagit styrkar över skallen med sitt kors så att den är skrikit högt. Därpå hade han satt korset mot hans mage och störtat honom ned från stenen. de var de ensa alla. Men somliga sa att kristprästen slagit endast en gång, andra två och det blev ordbyte mellan dem om detta. När magistern hörde detta vittnande blev han vit i ansiktet av skräck och häpnad. Han lyfte sina bundna händer mot himlen och ropade nej, nej med hög röst. Men ingen brydde sig om vad han mera försökte säga och kärringarna ryckte i repet för att få honom tyst. Uge sa nu att detta vittnesmål vore mera än tillräckligt i när kvinnoutsaga fick en räknas som trovärdig när så många var eniga alla. Om dråparen slagit en gång eller två gjorde ingenting till saken och här hade man nu ett klart fall av dråp på präst på helig plats. Denna illgärning sa han, räknas av ålder bland det svåraste av alla. Den är så sällsynt att många sitter ting hela sitt liv utan att få den illgärningen att döma. Och dess Straff som ifrån urminnes tid känner kanske ingen här utan vi, gamla, son och jag Fast det kan vara att du, Olof, som räknar det som klokare än vi också känner det Det syntes av sommarfågel att han inte tyckte om denna fråga Men han svarade raskt att han ofta hört att straffet för denna illgärning var att dropparen hängdes vid fötterna från understa grenen av ett träd Med huvudet i en myrstack Ugge och Sone smålog belåtet vid detta svar. Det är inte ett annat att vänta än att du är okunnig om detta, sa Ugge, så ung som du är. Det är att nå vishet och lärdom tar längre tid än vad du vill tro. Men det rätta straffet är att dråparen gives till Ugg som i forn tid var fädernas namn på Odin och nu ska Sone säga hur det här vill ske. Man tar 20 goda spjut, sa Sone, utan röta i skaften och på varje spjut strax under järnskoningen ska en tvärslå fästas stadigt. Därpå drivs spjuten ned i jorden till halva sin längd, tätt tillsammans och med uddan uppåt. Och på dem kastas droppen och får bli hängande där tills hans knotor faller till marken. Så är det, sa Unge och det enda du glömde sonne, är att han ska kasta så att han kommer på rygg på spjuten och får ligga med ansiktet mot skyn det gick ett sål av belåtenhet genom hela tingsförsamlingen när den fick höra detta straff som var så gammalt och sällsynt att ingen sett det magisten hade nu blivit lugn och stod med slutna ögon och mumlade för sig själv men bland kvinnorna blev det stor oro de ropade högt att detta vore galet och att så hade det inte menat och ett par av dem som var i släkt med Ugge trängde sig fram mot honom och kallade honom gubstrut och ville veta varför han inte sagt detta innan de vittnade. De hade sagt som de gjort, hade medan de ville behålla kristprästen som de tyckte om. De höll honom för att vara bättre än styrkar och de hade trott att Annelie skulle släppas och gå bort med jöingarna. Men värst skrek en av kärringarna som var styrkars systerdotter och till slut tystnade de andra för att lyssna till henne. Hon var stor och grovlämmad och skall var vilskad och stod framför Ugge. Hon sa att i världen blev det ingen ordning för förrän kvinnorna fick döma och gubbarna sig att leka med varandra bland pinnarna på vebacken. Jag har skött styrkar det trollet under många år, skrek hon, och haft min bärgning av honom. Vad ska jag nu leva av när han är död? Hör du vad jag säger, gubbe? Här kommer nu en annan präst, en vacker ung man som ser klok och foglig ut, och styra om hans död. Och ingen kan neka till att detta var på tiden. Och vilken gottgörelse bjuder du då mig? Att slänga den unge man på spjut till ingen nytta för någon. Men jag säger att han ska dömas till mig istället för styrka som jag mistat. Han är en duglig präst. Och slutet på dansen kring stenen sköt han till allas belåtenhet. Om nio månader ska hela världen kunna se vad hans seid verkat. En sån präst. Kommer många ty sig till med skänker av alla slag Och då får jag min försörjning Antingen jag ska ta dem till man eller av honom som träl Har han på spjut att göra? Lägg det heller själv där sen du blivit galen av ålder och lärdom Det är jag som ska ha dem i dropsbot Om det finns rättvisa i världen Hör du vad jag säger? Hon riste sina knutna nävar framför Ugges ansikt Och såg ut som hon tänkte spotta på honom Hon har rätt, hon har rätt Katla har rätt, ropade kvinnorna vi vill ha någon kvar istället för styrkar Vi behöver en sån präst som han Ugge slog ifrån sig med båda händer Och ropade allt han kunde för att få dem tysta Och bredvid honom var Olof sommarfågel Nära att falla baklänges av stenen och glädje över den vises trångmål Men sonen den synske Reste sig nu från sin sten Och talade med en röst som kom allt att stillna Frid har lys över detta ting sa han och kloka mäns tålamod är stort mot kvinnor Det vore illa om vi skulle behöva säga att friden störts Och värst vore det för er kvinnor det då kunde vi döma er att vi risade inför allt folket här Med gott björkris eller hasselsbön. Och det skulle bli svår smälek för er att bära Då skulle alla dra på munnen vid er åsyn så länge ni levde Och ingen av er kan önska detta Därför må det nu vara nog med skrik och okvedande Men det är en sak jag vill fråga er Innan i går för denna plats Blev styrkar slagen av kristprästen Eller blev han dig Kvinnorna hade nu blivit stillsamma Det svarade endräktigt Att han alldeles inte rört styrkar Han hade endast ropat något Och lyftat sitt kors Och då hade den gamle fallit baklänges och dött Detta sa du de, Vore rena sanningen Du kunde tala sanning lika väl som någon annan När du bara visste vad det tjänade till nu fick kvinnorna avträda, även käringen Katla med sin fånge medan ugge överlade med sin nämnd. Några i denna tyckte att prästen borde dödas. Det vore tydligt att han tagit liv av styrkar med trolldom och en kristpräst borde man göra sig av med ju för desto heller. Men andra motsatte sig detta och tyckte att en som kunde trolla livet ur styrkar vore värd att få leva. Då hade han säkert också varit kvinnorna till nytta. Dessutom fick man tänka på vad kärningen sagt nu när ändå ingen bot kunde krävas av göingarna. Slutet blev att ugge dömde att Katla skulle behålla kristprästen som träl till fjärde tinget efter detta och ta av honom vad för tjänst hon kunde under den tiden. Varken sone eller någon annan hade något att invända mot denna dom. Själv kunde jag inte dömt bättre sa Orm till fader Willibald när det talas vid om detta. Nu får han samsas med kärringen så gott han kan. Och i träldom bland smålänningar skulle han ju ändå. Guds ande må ha varit över honom trots hans skröpligheter när han gick upp mot hedna prästen och stygelsen kring stenen, sa fadre Och nu kan det bli så att han får uträtta stora ting till Guds ära. Det kan hända, sa Orm. Men det bästa synes mig vara att vi nu är honom kvitt. En man må ha sin lust i kvinnor Även andra än sin egen när han är på härfärd Där har de ingenting att säga Men det är med emot med en man som denne Där till en odåga, en kristig präst Som alla kvinnor blir galna i så snart de får syn på honom Så syns med bara orätt och mot naturen Han får sona mycket, sa fader Bilbald När denna kärring kattla får klona i honom Och det är säkert att hellre vill jag vara i det hungriga lejonens håla Samman med den heliga profeten Daniel som du har hört mig berätta om en i hans nu. Men det är Guds vilja som sker. Måden var oss lika gunstig i fortsättningen, sa Orm front. Nu fortgick tinget i fyra dagar och många mål dömdes. Ugges och sones vishet blev högt prisade av alla utom de som deras dumma gått emot. Och även Olof Sommarfågel visade sig vara en klok domare för i mycket trots sin ungdom så att själva uggen mer än en gång för förnimma att det nog kunde bli något av honom i tiden. Vid svåra mål när förlikning var omöjlig mellan parterna och när meningarna gick isär hos deras domar och nämnder togs enligt gammal sed den tredje domaren med utan sin nämnd för att hjälpa till med jämkning till enigdom. Och ett par gånger när tvisten låg mellan virdar och göngar satt Olof Sommarfågel som opartisk tredje man, och skilde sig med all heder från sitt värv. Så långt gick allt väl. Men bland meningen yppades efterhand allt större oro. medan inte ett gott envig kom till stånd. Vissligen skedde det under andra dagen. Vid en tvist mellan en finveding och en göing om häststöld. Att envig blev dömt. Alldeles inga vittnen fanns. Och båda parterna var lika envisa och lika fyndiga i lögn. Men när det trädde mot varandra på platsen betedde det sig båda så oskickligt att det genast rände svärden genom livet på varandra och föll åt döda som halvorna av en spräckt lerkruka så att ingen fick någon nöje av denna kamp. Menigheten grinade surt åt detta och tyckte att tinget artade sig dåligt. Men på tredje dagen bättrades lynnerna i dag kom det upp ett svårt mål som såg ut att lova mycket. Tvenne virdar Kända män med gott anseende båda, vid namn Askman och Glöm, trädde fram och förde talan om dubbelt kvinnorop. De hade mistat var sin dotter, manbara ungmör i sin yppersta fägring, vilka rövats av tvänne göingska utterjägare i vildmarkerna öster om stora oxavad. Rövarna var kända, Agne i sleven hette den ene, son till kolbjörnen innebrände, och den andra slatt. Kallade Slatter Räv, brorson till Gudman i Uvaberg Som satt i göngarnas nämnd Rovet hade skett för ett år sedan de unga kvinnorna var, efter vad det sports Alltjämt kvar i sina rövares våld Och Askman och Glöm krävde nu Tredubbel brudlösen för vardera flickan Jämte i bot för skada som valats änkan Gudny, syster till Glöm Som varit med flickorna när rovet skedde och där vill lidit sådan medfart att hon en god tid framåt varit halvt från vettet. Denna enka sade sig ha till reds här på tinget. Hon hade alltid varit känd för sin ärliga tunga. Och eftersom många kunde vittna att hon nu återfått sitt fulla förstånd vore hon det vittne som bäst kunde säga hur allt gått till. Enkan Gudny fick nu framträda. Hon var en kraftfull och ståtlig kvinna. Ännu inte gammal nog att skrämma män. Och hon berättade tydligt och allvarsamt hur allt gått till. Hon och flickorna hade givit sig in i vildmarken för att leta läkerdomsörter och måste hålla på hela dagen medan dessa örter började bli sällsynta. De hade kommit längre och staden det tänkt och ett förskräckligt oveder hade plötsligt kommit över dem med tordön och hagel och ösande regn så att blivit skrämda och genomvåta och kommit vilset. Det hade irrat utan att finnas stig eller spår tills de vid en hittat en jordkula där de fått tak över huvudet. Då hade det varit svårt medtagna av köld och trötthet och hunger. Två män hade funnits i kulan. Jägare som höll till därför fångst av utter. Hon hade känt sig något tröstad vid att se att det inte såg farliga ut. Männen hade tagit vänligt emot dem och satt dem vid elden och givit dem föda och värmt öl och där hade de suttit tills ovädret slutat och det var det mörk natt. Till dess sa hade hon endast varit rädd för ovädret och för den verk hon började känna i ryggen av att sitta frysande i våta kläder. Men nu blev hon rädd för flickornas del och det var en svårare rädsla. Till männen var nu mycket till freds och sa att detta var det bästa som kunnat hända och att det var länge sedan de sett kvinnor. Och de var frikostiga med sitt öl som det hade i en kagge i hyddan. Och värmde mer av det mot kylan så att flickorna började bli yra i huvudet för sin ungdoms- och oerfarenhetsskull. Hon hade nu ivrigt frågat efter vägen hem om den hade hon fått besked. Men älgesbrydde sig männen endast om att sitta hos flickorna och känna efter hur mycket de i torka. Snart gick det så långt att slatterrev Rev tog två små trästickor i hand och sa att flickorna nu skulle dra lott om vilken av männen det skulle ligga närmast. Då hade hon strängt sagt till att flickorna nu måste gå hemåt. Och försöka hitta vägen som gått till kund i mörkret Men själv hade hon sagt Blev hon tvungen att stanna kvar i hyddan För den svåra verks skull som hon fått av vetan Och detta sa jag därför att jag tänkte Att männen kanske skulle foga sig Och låta flickorna gå i fred Om jag blev kvar hos dem Och det syntes det vara bäst Att jag tog på mig detta för flickornas skull Ty för mig blev skadan mindre Vad en dessa bara män kunde ta sig för med mig men istället blev männen så som rasande och kallade mig vid det värsta namn och grep mig båda och hävde ut mig ur hyddan och ropade att de skulle hjälpa mig med pil på strängen om jag inte fortkommer därifrån. Och hela den natten drev jag ensam i skogen i skräck för vildjur och gastar. Och sedan nått hem och sagt vad som hänt och sedan folk varit vid jägarnas hydda och funnit en tom på allt både män och flickor och utterskinn Låg jag länge i yrsel och stort elände av det jag fått lida av dessa onda män. Så vittnade enkan Gudny och mot slutet talade hon med tårad röst. Nu reste sig Gudman Njöberg och sa att han skulle föra talan för de båda unga männen. Till dels vore han enda klokare än det så att han bättre kunde lägga sina ord. Dels hade han mer än en gång hört hur allt detta gått till både av sin brorson latte och Agnes Leven och en av de unga kvinnorna själva. Därför visste han lika gott besked om denna sak som någon annan eller kanske bättre. Och om det vittnesbörden nyss hört av enkan Gudny kunde han säga att mycket där i vore riktigt men det mesta likväl fel. Så säger både Slatte och Agnesan att de satt i sin jordkula under oväret som var så strängt att de knappt vågade hålla elden vid liv. Och när det hörde jämmer utanför kröp Slatte ut och fick se tre skepelser i regnet med tjortlarna krängda över huvudet och blev först rädd att det kunde vara skogstroll. Detsamma trodde kvinnan om honom när de såg hans huvud sticka fram så att de ryggade och skrek högt i rädsla. Då förstod han att det var människor och kom fram och fick dem lugna. De följde honom villigt in och satte sig vid elden och ungmöna var trötta och grät smått. Men enkan grät inte och det säger att höga trötthet märktes hos henne. Hon hade ögonen på dem hela tiden där de satt och torkade vid elden. Hon ville gnidas på ryggen och värmas med utterskin överallt. Och sedan druckit som en häst av deras varma öl blev hon munter och tog av sig det mesta av sina kläder, till på så sätt kändes värmen mera, sån och god värme var vad hon behövde. Nu är både Slatte och Agne unga män, fortsatte Gudmen, men inte dömare än vad folk är mest, och vad enkor helst får i tankarna där att hitta på män var ingenting nytt för dem. Därför drog de öronen åt sig och såg på varandra när hon sa att flickorna skulle lägga sig i ett och att hon skulle vaka över deras sömn så att ingenting hände dem. De har sagt mig, både Agne och Slatte, att det gärna skulle vara varit till tillags om hon kommit ensam till dem. Men det syntes de båda att det skulle vara föga manligt av dem att dela en enka när två fagra ungmö fanns till hans som kanske var lika villiga som hon. För sånt skulle det bli utskrattad av allt förståndigt folk som fick höra talas om denna sak. Därför satte de sig nu hos flickorna och talade stillsamt med dem och hjälpte dem att värma deras fötter mot elden. Flickorna kände sig bättre till mods nu sedan de fått både mat och dryck och värme, men det tog det knappt se på männen och hade inte mycket att säga. För detta tyckte männen allt mera om dem när de vittnade om blygsamhet och god fostran. Och deras tycke blev så starkt att de beslöt att i tid dra lott om dem så att ingen träta måste uppstå utan en var skulle ha sin. Men när detta kom på tal for änkan upp skrikande som hon suttit blivit galen i sin ensamhet och sa att nu måste flickorna genast ge sig hemåt. Älgese blev äta till en stor olycka. De var unga och skulle stå ut med vandringen men själv måste hon bedja om gästfrihet över natten medan hon älges säkert skulle förgås av trötthet och verk. Männen blev häpna och frågade om hon tänkte ta livet av flickorna. Ty så skulle säkert ske om hon drev dem ut i vilda skogen i mörker och regn och bland allt otyg som höll till där. Sådan grymhet som henne, sa de, hade det aldrig hört talas om. Men därav skulle ingenting bli, ty det var besluten att rädda dessa flickor från dennes galenskap. Men också sina egna liv var de mån om, och därför ville de inte ha kvar en så mordisk varelse i sin kula, ty det kunde vad som helst hända dem sedan de somnat. Därför befallde de henne att gå och Eftersom hon såg ut att vara stark som en oxe sa det att vore faran för henne ringa och mötte hon björn eller varg skulle dessa säkert ha till flykten. De grep tag i henne båda och föste henne ut ur hyddan och kastade hennes kläder efter henne. Nästa morgon fann de det klokt att dra bort och flickorna följde dem villigt och hjälpte dem att bära fångsdon och skin. Här på tinget finns vittnen som hört detta av flickornas egen mun. Nu är dessa unga kvinnor gifta och nöjda och har redan fått barn. Och allt detta, slöt Gudmund, syns med ej kunna kallas kvinnorov utan istället räddade männen dessa unga kvinnors liv och inte en gång utan två. Först när de tog emot dem i sin kula och skänkte dem skydd och värme och sedan när de hindrade att det blev utrivna i skogen så som den grymma enkan ville göra. Slut på nionde kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.